Sukaldeko tresnak ordenatzen. Begira, maia. Sukaldea hankas dago eta ordenatu beharko dugu. Ea, haritzazu katiluak eta platerak eta eramanitzazu harrira. Beno, ongi da. Eta suk, harrezazu e, zakarrontzian eta jarrezazu hor, oskal joaren ondoan. Uhum. Bale. Eta orainzuk suk, mai gainean dauden sardeskak eta labanak eta eramanitzazu harriaren azpiko kajoira. Ongi da, eta zuk harritzazu e, edalontziak eta sarritzazu armairuan, hor e, lehenengo apalean. Hmm, bale, Amaia, orain, harrezazu erratza eta sarezazu garbiga ondoan dagoen armairuan. Ongi, eta zuk berriz arrezazu maikainian dagoen zartagina eta eraman ezazu sutegiaren azpian dagoen kajoira. Ongi da, eta bukatzeko, arezazu garbikaria garbigaioaren gainetik eta utz ezazu garbigaioaren ondoan dagoen armairuan, apalean. Eta nik, arrautzea kartuko ditut eta ozkaioaren barruan utziko ditut. Oh, ze garbi dagoen dena orain?